Nas2fir. Dan naseb Allah dari syiror anfusina dan dari sisiat amalina. Mnya hadhi Allah, maka tidak memudzillah. Dan mnya yudzillah, maka tidak halal. Ashhadu anla illallah wa hadoula sharikana. Dan ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma cill wa sallim wa وعدا اديhi والصحبيhi وتابعين الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم La halawala quwwata illa billahi la'alil ladhim La halawala quwwata illa billahi la'alil ladhim Ama ba' Waqala Allah Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Fa'astaqim kama umirta Waman taba ma'ak Wa la tadgaw innahu bima ta'amaluna Innal ladhina qalu rabbanallahi thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafū wa la tahzanū wa abshirū bil jannatil lati kuntum tu'adūn nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah qala rasulullahi sallallahu, sallallahu alaihi wasallam istaqimū faqad sabaqtum saiqan ba'ida wa in akhastum yaminan aw shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida sadaqallahul azim saudara hadirin yang dirahmati Allah terlebih dahulu marilah sama-sama kita berpagi ini muhasabah dan membuat penilaian Uh, perjalanan Ramadhan Yang hari ini berupakan hari yang ke-15 15? 14 ya Saya tak kira, tuan-tuan kira Jadi tanya tuan-tuan uh, Baik, hari ini hari yang ke-14 Ramadhan Jadi bermakna tinggal 16 hari lagi Ramadhan akan mengakhiri Dan meninggalkan kita semua Jadi uh, Kita tidak mahu meninggalkan Ramadhan ni Dalam keadaan kita tidak dapat apa-apa pun jadi, berbaki Ramadhan ni dengan kita membuat koreksi di pengamatan balik perjalanan Ramadhan ni, mudah-mudahan kita dapat mengatasi kelemahan kita, kekurangan kita dalam perjalanan Ramadhan ini. Tuan, matlamat Ramadhan ni apa dia? Matlamat Ramadhan tak kuat, itu je. Itu dia punya matlamat dia. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai merabbi, sebagai mendidih kepada khusus orang yang beriman dengan madrasah Ramadan ini, atau universiti Ramadan ni untuk meningkatkan keimanan orang-orang yang beriman ini. sehingga melahirkan takwa tu sebab takwa tu daripada iman iman yang tidak membuahkan takwa namanya iman afi namanya ataupun dalam perkataan yang lain iman yang tidak membuahkan takwa namanya iman nifaq dia terkeluar daripada iman yang sebenar yang sebagaimana firman Allah Taala ulai kaumul mu'minuna haqqan mereka itu sebenar-benar beriman saya dengan tentulah tak masuk yang sebenar-benar orang beriman semuanya sebab iman saya tidak belum lagi melahirkan takwa belum tak tahu lah murid ni mungkin rasa lebih advance pada tok guru jadi saya nak memastikan iman kita membuahkan takwa mari kita perhatikan sabda rasulullah ada iman tentu membahkan taquam. Nabi kata apa dia dalam hadis Arba'in. Hadis yang keberapa saya lupalah. Nabi kata apa? Dalam satu sabdaan Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in. Saya nak tengok, saya ternampak tentu ada tiga orang nak tidur ni. Malam idea saya nak bercakap. Dia murid dengan guru ni dia, dia ada condition tau. Haa kan. Dalam pandangan rambang saya tu ada di tiga orang anak kecil kan. Haa jadi saya punya idea pun jadi kecil. Ha, harap jangan tidur saja. Ya. Sebab tentuan tuan bersahur tadi ni. Kalau tentuan tuan seperti seperiuk tadi, lima hmm. minit, clear, sepuluh minit, syahid. Ha, jadi, tolong jaga boleh. Ha, terutama yang bersandar dekat dinding. Jangan. Biarkan diri anda dalam keadaan lima minit, clear, sepuluh minit nanti. Ha, dia macam tu. Jadi, rasa rugi sangat saya nak menyampaikan. Tajuknya istiqomah pagi ni. Haa. Istiqamah itu daripada taqwa tu. Sebab tu saya nak menekankan takwa terlebih dahulu. Karena ini matlamat Ramadhan. Ini matlamat ramadan. Sebagai mana firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum Kama kutiba ala alladzina minqablikum la'alakum tatakun. Allah tidak kata la'alakum tuflihun. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Sebagaimana kewajipan puasa itu. Diperintah ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini. Ha, dapat ditingkatkan iman. Dan iman tadi dimelahirkan tak? takwa. Nampak tuan? Istiqomah ni daripada takwa tu. Orang yang iman tidak membahakan takwa. Iman dia tidak akan lahir istiqomah. istiqomah. Istiqomah ni tuan adalah derajat bagi orang beriman maqam bagi orang beriman ni adalah apa dia istiqom istiqamah kalau takwa tu tidak diberikan pada semua orang oleh Allah begitu juga istiqamah ni Allah tidak berikan semua orang siapa dia yang memperoleh takwa siapa yang yang memperoleh istiqamah orang yang bermujahadah orang yang bermujahadah macam saya ni muka saya bukan muka orang mujahadah ni muka tentu lagi jauh muka tu guru pun tak ada mujahadah Mujahadah. tuan tahu -tuan -tuan, tuan -tuan, mujahadah? Tuan-tuan tahu mujahadah ni apa? Kalau merujuk istilah tersawuk, mujahadah ni ialah memerangi nafsu. Tundukkan nafsu. Memerangi nafsu, tundukkan nafsu, memerangi iblis dan syaitan. Itu mujahadah dalam pendekatan pahaman tersawuk. Nampak ya? Eh? Boleh faham, bayi muridku? Tuan-tuan memang faham sebab tuan-tuan cerdik. Apa bukti cerdik? tuan, -tuan tak tulis? Cerdik eh? Sekarang member tanya lepas kuliah. Jumpa member kan. Apa kuliah seburus nak malik tadi? Allah. Tajuk Syekh. Best Syekh. Istiqamah. Kan? Tadi apa ceritanya? Wallahualamu. Ajak jadi. Tulislah insyaAllah. Tanbah murid ni murid tua pula. Kan? Payah nak ingat. Saya pun kalau duduk tempat tuan-tuan lebih kurang juga. Umur kita. Orang tua-tua ni dia ingatan makin kurang-makin kurang. Makin kurang. Bedah lah sekilo. Kismih pun tak jalan. This <laughs> kismis ni adalah ha, Pemakanan yang boleh mencerdikkan akal Di antaranya ha, Kan Anak tentuan tu elok bagi kismis hari 21 biji ha, Gitu ha, 7 pagi, tengah hari, malam Sebelum makan sesuatu ha, Kan Dia mencerdikkan akal Itu mengikut penjualan kajian-kajian ulama' Dan berdasarkan hadis-hadis ha, Buah kismis ni ha, Macam kita tu tu Beda lah sekelu, tak jalan. Orang tu pun punya ingatan. Tapi ada juga Tok Guru saya kata. Tok Guru saya kata, Haa, ginilah. Ha, dah tua-tua ni pun memanglah makin kurang-kurang yang kurang tak nak. Ha. Masa nak belajar ni, makan katanya. Haa, kismis tu. Ceredik sekejap ni. Lepas tu, lupa balik. Ni, siling-silingan saya. Sebab nak, nak menggerakkan tuan tidur ni. Cemas betul lah. Saya kalau orang tidur ni, cukup cemas tu. Nanti dia ganggu. Lah. Ingat mengirkan cakap saya tau. Rupa-rupa ni, saya kata, wallah wala habis tu habis kat dinding. Baru suda habih. Nampak tu. Jadi jangan mempersia kedatangan saya pagi ni. Insya-Allah. Ha terutama yang sandor di ni, ha menyandar di kat dinding, melekat kat dinding tu. Kalau minta maaf kalau saya menegur tuan-tuan ni, saya biasa sini-sini tu yang sakit dengan saya tu. Kan aku dengan sahabat Malik cukup geram tu. Ini nampak orang je. Ha kan. Nak dibagi sebiji garang lari pula dia sini-sini. Dia macam tu juga kan. Ha, apa kata Imam Ghazali, orang yang belajar kalau bersandar dia meluputkan mengurangkan daya ingatan. Itu kajian dia Imam Ghazali. Saya sendiri pastikan apa kata Imam Ghazali ni. Kalau saya menghafal bersandar kan, tak lekat. Ulang 1000 kali pun ni tak lekat. punya bersandar ada defet. Ha, eh, bukan tembak-tembak saja. Ah ha. muslimat bagi dia tak bersandar. Ha. gitu dia diam kan tulis kan kita tanya bulan depan apa tajuk bulan depan wallah usap tulis tapi itu lupa musimat kerana kerana hujannya buku tulis dah tukar dulu buku tulis itu dah habis gitunya buku tulis baru pula gitunya ha gitu musimane mak menulis rajin ha gitu wallah alam ni cara nak bergerak ni patutnya sediakan rotan sepanjang tentuan kan mana yang agak kecil mak tu terkatuk gitu je ha kan Kali-kali tak datang lah. Ini cara saya menggerakkan ni. Ini psikologi guru menggerak kamu. Gerakkan murid. Sabda Rasulullah tadi lah. Pasal tentuan tidur tu yang cerita tu. Malap idea saya. Takwa ni apa mana takwa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nabi kata, Istakimu. InsyaAllah. Nantilah. Kalau ingat ingatkan hadis tu. Ha kan. Baik saya hadirin nak merujuk kepada takwa jadilah. Mutamak Ramadan eh. Ah Ramadan melainkan takwa. Takwa ni tuan dia tidak dapat dicapai melainkan melalui dua proses ini. Pertama pembersihan hati yang kedua pembersihan nafsu. Nampak dong. Takwa tidak dapat dicapai ya, melainkan melalui dua proses ini. Proses pembersihan hati, pembersihan nafsu. Pembersihan hati dengan banyakkan ibadat, yang wajib, yang sunat, zikir, tasbih, tahmid, halil, taqdis, salawat, istighfar, baca Quran. Ini bahan-bahan untuk memproses hati, menjadi ber bersih. Maka lahirlah taqwa. Begitu juga, ya, melalui pembersihan naf nafsu. Nafsu ni tak ada lain. Melainkan dengan perbanyakkan saim, memperbanyakkan berpuasa. Sebelum so, kita makan, Uh, minum uh, Yang banyak dia Menguatkan nafsu amarah tuan-tuan tu Bila nafsu amarah dah timbul Dia akan melemahkan iman Kalau dah melemahkan iman tuan-tuan Dia tidak akan membuahkan taqwa nah. Haa gitu Jadi tak uh, Proses yang kedua pembersihan nafsu Sebab itulah tuan Allah perintahkan kita Sebulan Ramadan ni untuk membersihkan nafsu Dengan pu dengan puasa Tiga hari tak boleh Nah. Pembersihan nafsu ni, melalui iman rasah Ramadan ni, Allah nak melihat, berjaya tak tuan-tuan bersihkan nafsu tuan-tuan dengan 30 hari berpuasa? Untuk melahirkan iman tak takwa tadi tu. Itu saya kata tadi, saya gagal. Sebab, nak nafsu yang kita nak bersihkan ni, ada dua jenis nafsu kita nak bersihkan. Pertama, amarah yang kedua lawamah. Senang kan tuan? Nak bersihkan nafsu amarah dengan lawamah dengan puasa sebulan ni, mampu tak? cuba tanya diri tuan-tuan hari ni dah masuk ke 14 ramadhan nafsu ni amarah ni sifat dia apa dia nafsu amarah lawan sifatnya ialah syarahu to'am banyak makan tu sifat nafsu amarah makan lahilah sifat negatif banyak makan ni lemah iman lahilah sifat negatif sebab tu nabi kata dalam satu hadis nabi kata dalam satu hadis ha? ma'akhfa Khashitu ala ummati. Kibril batni. Ma'akshah. Khashitu ummati. Ha? Kibril batni. Wal mudawat munnaum. Wal kasal. Wadda'ful yaqin. Nabi kata apa dia? Nabi kata perkara yang aku takut. Di atas perkara yang aku takut. Di atas umat aku. Eh Nabi takut. Umat dia. Macam mana? Kibril batni. Umat yang aku takut ialah Besar perut Haa gitu Tau besar perut Syekh Perut hantar besar mana Besar tu lah Takkan besar tu liram Nampak Sindiran Rasulah Yang Nabi takut umat dia Di atas segala Yang ditakut Atas umat dia Ialah besar perut Besar perut tu sindiran kepada makan mal. Makan banyak Kalau dah makan banyak Sifat negatif kepada dia Wal mudawatu naum Mengekalkan mengantuk yang kedua, al-kassal. Ia bersifat malas. Yang ketiga, wadha'ful yakin. Maka lemahlah yakinnya. Maka lemahlah i, imannya. Kalau dah lemah yakin, kita lemah iman. Yuk, lahir ke taqwa. Sebab tu nak bersihkan nafsu pada bulan Ramadan ni, makan kena jaga. Kalau anda makan melepaskan geram, kalau makan anda melepaskan mengikut nafsu, confirm anda tidak dapat bersihkan nafsu. Kalau nafsu tak dibersihkan, maka lahilah amarah tu. Makan banyak, dia melahirkan amarah, dia melahirkan lawa amarah. Dia lahirkan pula sepuluh sifat negatif. Sifat negatif daripada amarah, lawa amarah, syaruh ta'am, syaruhul kalam, ghadab, ujub, riha, takabur, sum'ah, hubul jah, hubul dunia. Dia lahir sepuluh tu. Bermula daripada nafsu perut, nafsu makan. Nampak tuan-tuan? Nampak dah Nampak kan? Haa, nampak muka saya tak? Haa, mengantuk je sebab tu tuan, Allah suruh kita makan masa buka ni. Kullu wasrabu wala tusrifu, innallaha yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Apa kata Imam Ghazali mentafsirkan ayat ini? Makan melampaui batas melumpuhkan aktiviti. Berat badan kita nak mengerjakan taat, ibadat kepada Allah. Itulah makanan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun makan itu halal tapi boleh membawa kepada haram. Bawa kepada lemah iman. Betul tak tuan-tuan makan banyak lemah iman? Betul ke tidak? Ada nak sebab malas? Lepas buka, yuk. Nabi kata, besar porok tadi penyakit dia apa dia? Ha? Mengekalkan bergantung. Lepas buka, yuk semayang. Tahiyat tiga kali. Tahiyat mubarakat. Tiga kali, yuk Tahiyat. Kalau semayang berjemah, dia menumpang bau member sebelah. Dia menumpang bau member sebelah. Tahayat tak habis-habis. kamar kama tu belum jumpa lagi lah. Dia, Tahayatul Barakatuh Salam. Haa, menentuk lah. Kamar tak jumpa lagi. Imam salam, dia pun salam. Haa. Eh, sah ke sembahyang, Syekh? Tahayat akhir tu, rukun ke sunnah ba'at ke? Rukun you. Imam salam, dia pun salam. Sah ke sembahyang macam tu? Nampak? Haa. Sebab dia kata kalau aku tahayat sampai habiskan. Imam dah salam. Malu pula aku. Aku seorang ketinggalan. Dia pun salam. Nampak berat nampak. Makan banyak. Besar perut. Haa? Maa? Mengantuk. Nampak ni makan banyak ni. Mengantuk nampak. Saur tadi. Ha. Kecil telinga tu mula. Tak boleh clear nak dengar. Betul tak? Betul dah ni. Musimet. Telinga clear nak dengar ni. Mula-mula nak nak. Udah nak tak clear bunyinya. Nampak tuan. Penyakit yang ketiga, yang kedua pun malas. Ha kan? Cuba tengok, -tengok. orang tuan-tuan dah makan kan? Pertama, tuan, tuan bersifat malas ketika buka, maghrib tak berjemah. Sedangkan Ramadan ni Allah offer satu fardu, menyamai tujuh puluh fardu. Satu salat maghrib, dua puluh tujuh derjat. Campur dua puluh tujuh huyuk, kali dengan lima huyuk. Satu fardu menyamai tujuh puluh fardu. Campur 27, yo, 27 derjat, bukan 27 ringgit. Kali dengan 5 waktu. Untung ke rugi, saya? Eh, untung ke rugi? Hantar masa tu, rugi ke untung? Ha, ah, rugi! Mana-mana masjid, mana-mana surah pun, salat maghrib lah yang paling sedikit jemaahnya. Sebab, tentuan menunaikan tutup nafsu yang jahat, amarah tu, nak berdeh, satu meja bersambung tu. Ha. Bila tu dia kena dia bertugas Kalau tidak dia perlebuh Bilal tu <laughs> Imam tu kena dia bertugas hanya Nak dapat elahun mula ramadhan ni Kalau tak ada tangan ha Nak akan elahun Dia datang lah juga Dua-dua ekor ni Imam dengan Bilal perlebuh dia tak datang Dia kata kalau aku azan pun dia mula kan datang pun Dia mahu berpandu pada ha, siaran radio dengan TV Tak payahlah aku azan Kadang-kadang setengah bila pun terbiar, Dia datanglah. Dia buka sampai habis. Dia tuam. Cukup-cukup. Ngujungkan -cukup. bodi azan. Ini bukan di sini tempatlah. Tempat lain ceritanya. Kelebih kurang tuan. Nampak tak? Bahaya tak? Kita tengok lepas dia. Semua maghrib sorang di rumah. Dia dah rugi. Orang malam. Dia takkan pergi rumah. Nak? Semua maghrib dia tiga kat. Tiga, tiga, tiga minit saja. Nah. Lepas Lepas semua maghrib. Dia bersandar, dia buang angin. Ha, bawah pun, buut, atas bawah, buang angin. <laughs> dia perlu cerita istiqomah ni, cerita takwar dulu. Sebab istiqomah berita takwar tu. Nah, Lepas tu tuan orang rumah dia tanya, Bang, terawih mana bang? Terawih ya, masjid sana cepat. Masjid ni lambat, katanya. Surau ni cepat katanya. Surau ni lambat. Orang yang malas ni tuan. Hasil besar perut tadi mana dia pergi? Eh masjid paling cepat. Surau paling cepat. Ha ni. Tentu Allah bukan orang lain pun. Sanggup start motor saya Cari masjid paling cepat. Setengah jam. 20 rekat. Imam dengan dia satu label sahaja. Imam. Kekalkan kini kini dulu, dulu buat selamanya Pak Imam. Bagi syarat jari macam tu. Imam pun memanglah aku takkan, bawa lambat, nanti orang tinggalkan aku tinggalkan aku seorang nampak tuan, ni gambaran apa dia, besar perut, ma malas Ya bahaya tu, pengujung tu maka lemahlah iman dia kalau lemah iman, takwa ke tuan sedangkan takwa daripada, daripada iman itu kena imam syib pertama sebab ada 4 minggu ada 4 imam imam yang, ke, yang kedua pula imam baru, dia tak tahu style imam tu macam mana dia ingat macam imam yang pertama juga. Ekspres marah. Fatiah senapas. Inak toina pun senapas. Yang di belakang tu tak ternafas belakang tu. Nah. Kena pula imam yang syip yang kedua pula tu, tuan. Imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia maki Pak Imam tu. Celaka tu Pak Imam. Ha, dia maki Pak Imam kat belakang. Alhamdulillahirrabbillahirrahmanirrahim. Kalau macam ni mati aku. Ar-Rahman Ar-Rahim 20 rakat macam ni tak tahu nak kata. <laughs> Malik Yawmid Din. Besok aku cari masjid lain Ni siapa Cik Muhammad? Kitalah saya ceritakan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata terajang Pak Imam ni. Om. Pak Imam tu ni ada terajang. Nampak kesan? Besar perut, makan banyak tadi. Malas. Semua nak cepat dia. Syekh, ini salat terawih ni dia tak bagi bulan Syakban. Dia tak bagi bulan Rejab. Bulan Syakban bulan mulia juga. Bulan Rejab bulan mulia juga. Kenapa Allah tak bagi bulan uh, terawih tu pada bulan Syakban dan Rejab? Allah bagi ramadan terawih pada bulan ramadan ya Tuhan. Satu farduh menyamai 70 farduh. Terawih ni sunat ke wajib? Sunat! Ah ha, tapi masyarakat Melayu yang jahil ni ditrawih tu wajib. Dia kalau tak semain tarawih tu macam tak kena rasanya. Sebab tu tuan-tuan tengok Isyak dengan tarawih ni masjid molep-molep ah tuan-tuan. Ah ha, lepas tu dia diuk lah Minggu pertama okey, kuat dia. Ah ha, Ah ha, minggu kedua okey, minggu ketiga, minggu ketiga susut, minggu ketiga, minggu keempat hmm, balik kampung. Nampaklah tuan semangat minggu pertamanya sedangkan ulama salafah soleh melihat Ramadan 4 minggu ni minggu yang ke-10 tu minggu keempat tu yang sebenarnya nak, nak kita nak, nak capai tu dia letak dia penghujung kalau letakkan di awal minggu tentulah bersemangat lah nah orang awam ni tarawih dia wajib tu. sembahyang berjemaah tu ke sunat dia nah, orang awam ni sebab tu tuan tengok mana masjid mana surau penuh malam-malam apa bentang tikar kat luar tu ha nah. Tahan mana lubang gua keluar pun tak tahu. Lah. Tak pernah nampak muka pun. Duduk kat taman tu kah? Udah kat 30 tahun. Bulan Ramadan ni setahun sekali jumpa muka dia. Nampak dah tentuan? Itu apa namanya? Itu nambah tebiat namanya. Setahun sekali ibu jumpa kat suau. Kena terskirah saya. Oh, dia mula diam. Oh sas malik tembak aku. Udah lah sekali-sekali aku datang. Nembak aku pula katanya. Sebab besok. Habis Habis Ramadan. Ha baliklah orang lama juga kayo. Kekal lah 20 orang tu, tinggal seorang tinggal 19. Baliklah, lama baliklah. Betul ah. Kalau ada pun taskira ramadhan ni dia dapat kesedaran adalah seorang dua tentu Dia nak jadi baik ni, dia sekater itu satu yang sedar. Ha, ada juga kesan taskira ramadhan ni. Adalah ada perubahan 2 3 orang di tempat tentuannya dia dan mula berjinak dengan surau, dah berjinak dengan, dengan masjid. Sebelum ni sama kiamat, jarang. Hmm. Kadang-kadang dia bersifat munafik. Tahu sebab munafik? Dia jangan jangan semayah berjumlahan ni sebenarnya. Nah, dia datang seminggu je. Haa, kan? Sebab apa? Nak panggil kendui. Haa, kan? Nak panggil kendui, nampaklah seminggu datang. Pak Imam kata, oh, mana duduk yuk? Saya duduk di blok ni lah, Pak Imam. Bapa lakma duduk? 30 tahun. Kan? Baru nampak muka engkau. Yelah Pak Imam, Saya sibuk Pak Imam. Haa, nah, seminggu dia datang. Haa, ni apa ni orang munafik? Haa, haa. Pasal apa? Cukup seminggu pasal nak, dia nak buat kunduri. Imam, tolong istihah pembakmuman, datang ke rumah saya, blok sesekian, nombor sesekian. Pak Imam pun, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuhan, ni jemaah kita, jemaah apa? Seminggu je. Tak pernah nampak pun sama hidup ni. Ya, dia bersifat munafik. Pasal nak pancing Pak Imam tu. Pancing tuan-tuan. Idangkan ayam togel seko. Nah. Imam pun bagitahulah ni jemaah kita ni. Ah, dia ah, blok kes kekan menjemput kenduri. Kita pun dengan Pak Imam pergi lah yok. Ah, elok selesai kita tunaikan hajat 30 tahun pula baru jumpa dia. Eh, ada dak ada masyarakat gitu-gitu? Ada kan. Bukan tembak yuk, dekat taman saya macam tu. Itu saya cakap tadi. Saya orang macam ni saya tak layan. Mana dia hajat dengan Tuhan hajat dengan agama, masa inilah dia nak datang ke surau masjid. Bersifat munafik. Bersibabat munafik kepada Allah Subhanahu SWT. Eh, marah saya cakap ni. Eh? Kalau marah, saya berhenti. Ini kelakuan munafik kita dalam masyarakat. Pada tunai naikkan hajat, 30 tahun belum jumpa lepas tu. Saya orang macam saya pulau je. Kadang-kadang biadab dia wakil jemaah yang datang salah tu. Yuk, kau pesan pada imam tu. Datang kau mahakum. Ha. Karena kenapa kau sendiri tak jumpa imam? Wakil daripada orang pula. Ha. Pak imam ni ha, bengong. oh ha, Kita pun... Dia jemput pergilah. Saya tak pergi tu orang kau dia macam ni. Saya pulau macam je. Ugama bertempat. Bermusim agama dia. Marah kata saya mengajar tuan-tuan ni. <laughs> eh betul ya, ke tuan macam tu caranya? Eh betul tak lah, kita dengar Allah macam tu? Betul lah, tak kita, kita dengar agama kita macam tu? Oh kita kerajaan kau nak kat kami. Nak kat ugama. Udah nak mampus, buang bagi kami. Haa. Marah kan ni? Eh? Marah tuan-tuan ni saya ni kasoh sikit orang Perak. Tapi semua saya bukan orang Perak, saya orang Selangor. Dibesarkan dekat Perak aje. Baik, saudara hadirin. Ini saya skop luahkan. <laughs> luahkan skop perbahasan ni kan. Insya-Allah. Insya-Allah tert tengoklah orang macam ni. Mana-mana pun ada. Tuan, mampu ke tidak Tuan Ramadan ni berusikan hati bisikan tu? Saya gagal sebenarnya. Kerana Nabi kata satu hadis. Nabi kata, "Ittaqilaha." Hai sama kunta baru teringat hadis tu. Taqwa ni dia tengok dia you ada. adalah sifat ni. Ittaqillah haytsuma kunta wa attabi wa attabiha sayi'a khuluq Nabi kata bertakwalah kepada Allah di mana saja anda berada. Dan bergaulah dengan manusia dengan sebaik-baik pergaulan kata Nabi. Nampak tak takwa? Takwa ni apa dia? Sama ada anda seorang diri sama anda anda berada depan orang ramai dia melihat merasakan kehadiran Allah pada diri dia. Dia merasakan bahawa Allah melihat dia. Dia merasakan bahawa kehajaran Allah Ta'ala pada diri dia. Dalam dirinya ada Allah. Sebab itu, apabila orang seseorang itu ada dirinya Allah, maka telinga dia jauh daripada masyarakat. Maka dirinya ada Allah, maka dia jauhkan matanya, berbuat masyarakat. Orang yang dirinya ada Allah, menjauhkan lidahnya, berbuat masyarakat. Orang yang ada dirinya Allah, dia menjauhkan seluruh. Anggota tujuh berbuat masyarakat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Rasa tak? Encik Muhammad, Allah ni. Eh, pagi ni kalau tuan-tuan ada takwa, ada iman takwa, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan rasa pagi ni dengan Allah? Allah saksi tuan-tuan tak? Mengantuk ke tidak? Tidak ya. Kalau mengantuk tu mana dia iman, dia tak ada taqwa lah. Kan? Allah nak saksilah tuan-tuan tidur ni. Eh, apa kata Abu Lais? Tidur perempat tempat ni dilanat oleh Allah. Tulis, tulis. Tidur pada empat tempat ni dilaknat oleh Allah. Ni kata Abu Lais dalam kitab Tambihul Rafilin. Pertama ialah tidur ketika sembahyang. Tahayat empat kali. Tahayat. Tidur dalam sembahyang. Yang kedua, tidur ketika menuntut ilmu ni. Itu saya kata, saya bukan ujah kosong-kosong. Ada ujah dia. Tidur ketika belajar. Yang ketiga, tidur ketika zikir. Zikir Pak Imam pakai mic. Loh, Loh, Loh, Loh, Loh. Bunyi begitu. Macam ni start fit ni. Yang keempat. Tidur ketika doa. Imam macam. Lepas tu tutup tangan pula. Kerang, kerang Ni apa ni, you? Kalau anda tak nak berdoa dengan support doa Pak Imam. Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Atau cunggit. Buatlah kok mana balik. Ke. Nak semayang sunat buatlah. Yang anda angkat tangan dengan Pak Imam tu anda nak nakkan support Pak Imam tu. Imam kata Rabbana atina dunya hasanah. Kita menyadari, kita kongsi bersama Pak Imam. Amin Pak Imam. Kan? Ini imam Rabbana atina fid dunya tuntasnya. Seko pun tak bunyi amin. Malaikat ni tuan-tuan dia nak mengaminkan doa kita semua. Apabila kita berdoa dan makmum mengaminkan bertepatan dengan malaikat mengaminkan doa tuan-tuan, seluruh jemaah, seluruh doa kita ketika itu diangkat ke makbulan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak? Macam tu. Kadang-kadang ni apa ni? Kalau tak nak support doa Pak Imam, angkat punggung cungkit. Eh nampaklah tuan-tuan. Banyak nak betul cik Muhammad. Kuliah-kuliah juga. Boleh kalau tengok senarai kuliah tu 30 hari yo. Tapi perangai tak ubah juga. Kalau antar tak mengamin kat imam, tolong angkat punggung balik. Anda kena menyedari imam tu. Antar nak support dia, nak sokong dia, antar kena aminkan lah. Boleh dapat share sama. Yang beratnya, imam dia baca untuk seorang lah. Allah Rabb Rabbii an ashkura. Ni itu untuk seorang. Yang tuan-tuan bangang buat mengambil bahasa apa pula? Terterti bahasa Arab. Imam nak kena tahu bahasa Arab juga. Ni itu untuk seorang mufrad jama'na na. Ya, Ni dah. an ashkura nikmatakal lati. Yang tuan-tuan bangang amin Pak Imam. Mereka kata Pak Imam tu minta seorang. Mereka kata, dia, dia imam tu minta seorang yang kau mengamin ke belakang tu. Yang kawan tu, mereka tanya, faham ke you yang mengamin ke belakang tu? Dia, kawan tu. M -m. Kalau kamu tak faham, tu usahlah mengamin kan? Kau tak faham? Ini semua nak diperbetulkan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Duben, saya belajar di Duben dalam satu ketika dulu. Satu mandarasah, banyak mandarasah di macam tu kalau imam dia baca, رَبَّنَا عَدْتِنَا فِي الدُّنْيَا عَصَلَىٰ Amin. وَفِي الْآخِرَةِ اَسَنَا وَاكِنَ عَذَابِ النَّارِ عَمِينَ Amin. Satu dewan tu punya amin. tuan, -tuan ada seko dua pun terbiak. Amin. Ada seko dua yang terbiak macam tu. Kadang-kadang sekali-sekala, amin katanya. Lepas tidur tu jaga, amin katanya. Tak apa dia minta apa imam, tiba-tiba pun -tiba, terbiak dia, amin katanya banyak mesti mak nak perbetulkan kita ni banyak tak betul kita ni amalan tak ikut teguh sunah rasulullah saya cuba tengok kalau saya tak nak, nak bersama imam saya semai sunnah aku belakang biasa sendiri saya sendiri sendir, sendir, sendir doa sebab Allah suruh kita bersendirian berdoa kalau tuan nak mengaminkan imam nak dapat saham bersama share sama tolong fahamkan apa doa imam tolong aminkan dia insyaallah kalau tak nak sembahyang belakang seorang tu apa cuba, balik tak apa, -apa. kan Ha. baik, balik balik tadi balik tadi kepada dia, tak kuat tadi begitu, ha. ha. bersihkan hati bersihkan nafsu tuan, kalau dah dapat kita capai bersih hati, bersih nafsu ni, tuan, maka lahilah iman tadi, kepada makam tak makam dia, tak kuat tak kuat pula dengan tentu anda buat mujahadah tadi, dia melahikan istiqamah ha. istiqamah ni lah, mengikut penilaian ulama' tersawuf Istiqomah ni adalah makam kerohanian, makam ubudiah, makam kerohanian diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu yang bermujahadah bersungguh-sungguh membersihkan hati membersihkan nafsu dia. Nah, ha? sebab tu sidang hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi adalah dalil kepada istiqomah. Istiqomah ni dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu apa makna? Ah, ha? kaum ibu. Tanya kaum ibu dulu. Istiqomah di bahasa Arab. Tentu-tentu cakap Arab juga. Ha, kita naklah istiqomah katanya. Ha, kan? Ha, dalam menuntut ilmu. Betul itu? Ha, tanya, uh, Syekh apa uh, makna istiqomah? saya seorang yang fahamnya katanya. Entahlah, entah faham lah istiqomah ni. Ha, ya. Kalau ibu istiqomah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun mana? Biar saya tanya, saya jawab. Akhid zaman murid, Istiqomah ialah berdiri lurus, tidak berganjak. Berdiri, berdiri, berdiri lurus, tidak berganjak. Itu nama istiqamah. Perkataan yang simple yang boleh tuan-tuan faham, istiqamah ni, mantap. Haa. Ada rakan saya, Ustaz Sulaiman Mantap. Dia, Ustaz Kampo. Mantap tuan, tuan Dia kena tukar ke Johor, Johor baru Seminggu sekali balik, bayangkan tu, dia tak tinggalkan kuliah dia di, di kawasan Ipoh ni. Nama orang panggil dia Sulaiman Mantap. Ataupun ha, panggil dia, memang dia berceramah dia memantapkan tuan-tuan. Ha. pernah dengar tak lah, ceramah Ustaz Sulaiman Mantap Kampo? Di Bertapah tu dalam bawah lima 15 batu, ha, ada ustaz duk situ, Ustaz Sulaiman Mantap. Ha. memang mantap. Dia kalau bagi terangkat-terangkat serban tuan-tuan. Ha. Baik tuan-tuan. Ha, ustaz Malik orang tak panggil Ustaz Malik mantap. Ha. Baik, Saudara hadirin yang dirahmati Allah, takwa tidak apa ni, istiqomah apa tadi? Berdiri lurus tidak berganjak. Ha. sahabat bertanya dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Ya Umar, ya Amir Mu'minin ma istiqamah? Sahabat bertanya kepada Amir Mu'minin ha. khalifah yang kedua. Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A. Orang tanya dekat dia, Mah istiqamah. Apa istiqamah? Kata Sayyidina Omar, Istiqamah ialah, Orang yang berjalan lurus, Tidak kona-kona. Long distance tak ada kona-kona lurus. Orang yang berjalan lurus, Tidak ke kanan, Tidak ke kiri. tu istiqamah, kata Sayyidina Omar. Orang tanya kepada, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Apa maksud makna istiqamah? Kata Sayyidina Abu Bakar, istiqamah ni ialah dia tidak macam ular berbelit-belit. Dia bukan macam ular berjalan berbelit-belit. Dia lurus saja. Itu istiqamah yang diberi faham oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Kata Sayyidina Ali, istiqamah ni ialah Sebagaimana gunung pada kedudukannya, Gunung pada kedudukannya. Bukit yang ha, pada kedudukannya. Bukit gunung dilanja oleh banjir. Dilanda oleh ribut. Topan ditetap, tetap. Pendirian macam tu. Itulah istiqom. Istiqomah. Ini eh, perbandingan yang diberi faham oleh eh, khalifah yang tiga ini. Boleh faham? Ulang balik tadi istiqomah kata senorma apa dia? Wallahu'alam Baik Sederhadirin yang dirahmati Allah Ada ayat yang turun istiqamah ni Menerbitkan uban Di kepala Rasulullah Nampak, Tuan? Ayatnya Kalau tengok dalam tafsir yang muktabar Seperti tafsir Ibnu Qasir ke Tabari ke Tafsir na, Kurtubi ke ya? Ayat yang menerbitkan uban Di kepala Rasulullah Dua lain Menerbitkan uban di kepala Rasulullah Kerana turun ayat ni yaitu surah yang ke-11. Ha? Surah Hud namanya. Juzuk 12 ayat 112. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba'ak ma wa la tadghaw innahu bima ta'maluna ta basir. Maka tetaplah penderian kamu wahai Muhammad pada jalan yang benar. Yang istiqamah Sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Dan juga orang yang telah bertaubat Beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Allah. ya maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ni turun tuan. Saya ingin menerbitkan uban atas kepala Rasulullah. Rasulullah ni tidak ada uban kepala dia. Tapi sebab turun ayat ni. Menerbitkan uban. Jadi komen ulama' mufasirin. Komen ulama' tafsir. Kenapa ayat ni turun menerbitkan uban. Uban tak banyak. Dua lain saja. Uban di kepala Rasulullah. Kerana ayat ni turun. Komen ulama' mufasirin. Ulama' tafsirin. Kerana Nabi melihat tututan istiqomah tu berat. Memikirkan. Kata orang perak. Ha? Perkara tututan istiqomah ni berat. Maka menerbitkan uban di kepala Rasulullah. Ha? Begitu dikomen oleh ulama'-ulama' Orang yang banyak berfikir ni, sama ada fikir akhirat ke fikir dunia ke, dia menebitkan uban di kepala. Kecuali kalau uban tu sebab tentuan kerana sakit. Ada juga orang yang sakit menebitkan uban di kepala. Ini uban yang nisbah dari segi umur. Umur 40 tahun ke atas ni memang beruban lah. Dia sudah jadi sunnah Allah. Pada manusia 40 tahun ke atas memang ada beruban di kepala. Apa kata ulama tasawuf, ubah di kepala tu peringatan bagi tuan. Nah, ha? sebab umur 40 tahun ni kalau anda tidak berubah ha? kepada yang negatif kepada yang positif, sudah ada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW? alaihi wasallam. Nabi kata, apabila umur kita 40 tahun, tidak ada perubahan yang amal soleh dia tidak dapat menghapuskan amal kejahatan dia. Dia ada amal soleh tapi amal soleh itu tidak menghapuskan tidak boleh menghapuskan amal kejahatan. Di mana kejahatan dia banyaknya. Nabi kata umum 40 tahun macam ni falatajahhas ila nar maka bersedialah duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun sebab tu perubahan manusia 40 tahun. Kalau dia 40 tahun tak berubah yok terkinlah dia. Innalillahi Innali wa inna ilaihi rajiun. Ah ha, gitu. Kalau jiran Cik Muhammad nampak 40 tahun tak nampak masjid tak nampak surau, terkin dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agak-agak ni didengar macam mana agaknya? Ai. Cik Mat takkan nak doakan aku cepat mati ni. Datuk Usamah Malik kata kalau 40 umur 40 tahun masjid pun tak lekat, surau pun tak lekat, kuliah pun tak lekat. Ustaz Malik kata terkin. Saya terkin gila. Ha kan? Oh Ustaz Malik ngajang kau orang ni betul tak, oh, tak betul macam tu. Ada pula macam tuduhkan orang kan kecilnya. Ini masalah. Ha nampak Umur 40 tahun tuan. Ha sebab tu tuan ya, uban ni kalau 40 tahun ke atas kalau tuan, -tuan tak sedar, ah ha, terkin gayuh. Insya-Allah. Muslimah kalau suami kita umur 40 tahun ke atas tak berubah, terkinkan suami tu. Kan? Begitu juga kalau isteri kita... Ha, ...sidari muslimin-muslimin ini... -Muslimin, ...suami-suami... ...kalau isteri anda tak berubah... ...umum 40 tahun... ...terliken kelah... ...innalil... ...innalillah wa ina roji'un... ...sebab saya bukan kata begitu... ...duang tafsir kata begitu... ...di suruh kan... ...kalau orang tak ada berubah ni... ...nampak tak? Eh nampak tak? Saya cakap dia ada hujah... ...jangan tuan, -tuan kata... Oh, ...usak malik tembak-tembak ya... ...yelah nak tembak tuan, tuan ...kau tak tembak... ...tuluh rupa tak berubah... nah Tuan. istiqomah ni penting tak? Penting, tuan. Ya? Baik. Ayat yang berkaitan dengan istiqomah juga. Ha ni keistimewaan orang yang maqam istiqomah. Ya? Ayat surah ke-41. Surah Tufsilat. Juzuk 24, ayat ya? ha. Ha juzuk 24, ayat 30 31 dan alladheena qalu allahumma astaqimu tatanzalu alaihimul malaaika alla takhafu wala tahzanu wa abshirubil jannatil latii fil hayatid dunyaa wa fil aakhirah rupanya tuan orang yang ada maqam istiqamah ini nah dia ada malaikat yang diantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat yang dihantar oleh Allah kepada orang istiqamah ni. Nama tu pun malaikat istiqamah. Itu disebut dalam tafsir lah. Ha? Orang yang ada makam istiqamah ni ada malaikat tu yang mengiringi dia. Di mana-mana pun dia. Ha? Orang ada istiqamah ni. Sentiasa malaikat mendampingi dia. Sentiasa. Malaikat istiqamah ni. Ha? Terutama tuan. Ha? Saya terjemah dulu. Inna ladhina... Ya, naqalu rabbanallahu summas taqamu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah kemudian istiqam kemudian dia istiqamah tatanazalou alaihimul malaikah maka malaikat akan turun kepada mereka ala takhafu wala tahzanu malaikat yang mengiringi mereka yang mendampingi dia mengatakan bahawa janganlah kamu merasakan takut dan janganlah kamu merasa sedih kata malaikat itu Kemudian Malaikat bagi tahu dibisikkan kepada dia orang istiqomahni wa abshiru bil jannati lati kuntum tuadun dan gembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Taala kepada kamu dan Allah Taala bagi tahu nahnu aulia fil hayatid dunia kamilah kata Tuhan nak menjaga kamu semua yang istiqomahni dunia dan akhir dunia dan akhirat. Maka ulama' membuat rumusan daripada ayat ini. Orang yang ada istiqamah pada diri dia, tuan, ya Pertama sekali, diturunkan malaikat, disertakan malaikat orang ini, mendampingi hari-hari dalam hidup dia. Itu pertama. Nah, Yang kedua, kemuliaan Allah Ta'ala kepada orang yang ada istiqamah. Yang kedua pada, malaikatnya sejasa membisikkan menyeru dan membisikkan dalam hatinya la takhafu wala tahzanu jangan takut jangan duka cita sebab tu orang yang istiqamah tuan dengan hidup dunia ni dia tak perlu nak takut takut rezeki kita macam mana masa depan anak kita masa, masa depan macam mana nak dunia kita hari ni masa depan dia tak takut tu semua nak dia tahu bahawa Allah sentiasa mendampingi dia dan malaikat sentiasa mendampingi dia. Nampak? Malaikat membisik-bisikkan pada hati dia. Ya? Yang ketiga, tuan. yang kedua terdapat dia. Malaikat membisikkan, jangan kata tak, jangan takut, jangan luka cita. Sebab itu orang ada istiqomah ni, dia berani, tuan. ISA itu no problem. Orang yang ada istiqomah pada diri dia, tuan tali gantung dia senyum aja tali gantung tu nampak semasa khutub rahimallahu taala syekh abdul qadir auda dia nampak tali gantung dia senyum tuan sebab malaikat kata jangan takut jangan duka cita kemudian pula pengkhabaran malaikat bahawa dia dijanjikan surga dijanjikan syurga tuan masa dia nak mati malaikat istiqamah tu dah bagi tahu yo Usahlah takut, usah duka citalah. Aku mengkabarkan, aku menyampaikan berita gembira kepada kamu. Kamu adalah syurga. Itu yang tentu amat-satunya amati itu kan. Senyum muka dia kan. Eh? Muka dia cerah, berceria, bercahaya mukanya. Ya? Malaikat maut pun turun. Ha, Rombongan malaikat maut pun tu, turun. Tapi malaikat istiqamah nak beritahu dah. Allah, takhafu walatah tazanu. Wa abshiruh bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia pun rileks, malaikat datang, malaikat maut mendampinginya. Kata malaikat, "Assalamualaikum." Dia pun jawab, "Waalaikumussalam. Marilah, persilakanlah." "Ini tugas engkau. Silalah malaikat. Mereka pun ambillah nyawa dia, tuan. Ambil nyawa sebagaimana eh, mengeluarkan rambut daripada ulian tepung." Allah lembutnya. Kalau ha, tepung tak, tak berselerak, ambut tak pun, ambut tak putus tuan. Allahu Akbar. Seluruh malaikat cabut nyawa dia. Sub, habis. Orang ada istiqamah tuan. Tapi orang tak ada iman. Jauhlah istiqamah pada dia. Masa malaikat datang tu tuan, malaikat mau datang, terbelalak dia. Dia tengok malaikat terbelalak. Ha, cinta belaka tu, ha, harapan tipislah ha. mereka pun dengan salam yang ha, kasar. Assalamualaikum. Nah, ha. akutusan Allah ha, masa itu menggelabah, menggelabah tu yang kita tengok orang yang hokam ha, suara keluar daripada mulut halkum dia yang menggerunkan kita menakutkan kita. Dia tak beriman masa nak istiqomah. Beriman pun tidak. Ya. Inilah yang Allah telah sebut dalam Quran kan. Orang jenis macam ni lah. Dia kata apa ni. Berapa kali jam bunyi. Eh nak berhenti ke nak terus? Saya tengok muka tuan-tuan makin... Suasana luar makin cerah. Mata tuan, -tuan makin nak gelap. Makin nak yu. Ni tak habis lagi bincang maksini kau mahain. Eh? Orang yang tak beriman tuan masa nak istiqamah ya. Eh? Malaikat datang kan. Apa kata... Hati dia, dia bercakap dengan Allah. Nah, ketika malaikat datang, orang menggelabah dia, hati dia kata apa dia? Dalam Quran, dalam surah Al-Munafikun, penghujung ayat. Nah. Dia kata, Rabbilaula Allah, ila Allah, Allah, Allah, min Allah, Allah, Walau yang anjur Allah nafsun jika jangan. Allah Khabir bila tampil. Ayat pertama, Ayat sebelum tu. Ya ayuhah Ladin amanu. La kau amwalukum. Tidak kau amanu. Tidak Wa man yaf'al dhalika amanu. Tidak kau amanu. Tidak wa anfiqu mimma razaqnakum min qablik ayati a'adakumul maut nah baru datang ayat tadi nah rabbil laula akhartani ila ajalin qarib wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu lalai dengan harta benda kamu anak bini kamu daripada ingatkan Allah daripada beriman daripada beramal soleh Barang siapa berbuat demikian, dia akan bertemu yang sangat-sangat yang rugi ketika itu. Kemudian yang anda dah, dah cari duit, cari harta lalai kan, kaburlah balik dengan kelalaian anda cari duit, cari harta ni bersedekahlah sebelum datangnya maun, kata Allah. Ha, cari duit kemarin, semayam jemaah pun tak lekat. Cari duit kemarin, ya menuntut ilmu pun tak lekat. Oleh itu, kaburlah balik dengan kelalaian cari duit tadi. Dengan infak, dengan sedekah dengan sedekah sebelum datang saatnya mati apabila datangnya saat mati mereka nak cabut nyawa kita kata rabbi laula akhartani ila ajal qarim bagilah tangguh masa yang terdekat ni katanya ha nampak tu bagi masa lah wahai Allah wahai mereka yang terdekat ni ya supaya jangan cabut nyawa lagi. Tujuannya fa wa aqum Aku nak bersedekah dengan harta benda aku ni kalau boleh seduit pun tak aku tinggal kepada bini aku. Dan <laughs> nah, nak beramal soleh. Apa kata Allah? Wala yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'jala Sekali-kali tidak kutangguhkan lagi, yo. Pangeran kamu macam tulah juga kalau aku bagi tangguh lagi pangeran kamu berulanglah juga. <laughs> Wallahu khabir bima ta'malun ta dan Allah Taala taulah panya tuan-tuan perbuatan tuan-tuan. Faham ke tidak terjemahan tadi? Kau ibu, paham ke tidak terjemahan tadi? Ah ha, paham. Cari duit, cari jangan sampai lalai. Kalau lalai kau buatlah balik. Apa? Buat sedekah. Buatlah sedekah, tambah sedekah, seafdal afdal sedekah bulan Ramadan. Janganlah sedekah untuk jadi tahi tu kau no. untuk berbuka RM30 untuk buka kita belanja RM30 untuk surau RM1 tak kucing betul ah ha, gitu untuk surau RM1 aja itu pun pandai dia bercakap kalau banyak sedekah tak kalah tak guna juga katanya tak engkau <laughs> yo RM1 akhlige ha. eh RM1 beli nasi lemak sebungkus dengan kopi secawan dapat tak kalau benda ni tak ada nilai di dunia, tuan-tuan nak bagi kepada Allah. Kisya. Cuba tengok, cuba kat tabung. Seringgit semua sampai kiamat. Kalau ada sepuluh ringgit tu, kita pun tu. Kalau ada dalam tabung tu lima puluh ringgit tu, tak -ta -ta -ta macam mana terbagi pun tak tahulah. Mengegor dia, tertidur dia. Allah, sepuluh ringgit terlepas. Ni. Betul kan tuan-tuan? Pasal apa tabung tuan-tuan tu buat besi? Cuba buat daripada ha? faber yang tu diterang kan? Ha, tengok, dia masuk duit pun punya. Seringgit kan? Lima ha, ringgit tu, jarang-jarang jumpa lah. Lima puluh ringgit lagi jarang jumpa. Ha, tu saya kata, di sedekah sepuluh ringgit tu, mengigur-mengigur. Ha, kata orang, isi lah bagi. Encik Muhammad, seringgit. Ha. Ubahlah tu, tuan Eh, nak mati ke nak hidup? Kita hidup nak mati tuan-tuan tak? Tuan-tuan cari duit, ada lalai tak? Cari harta lalai tak? Takbalah macam tu. Buat pelaburan ESA. Amanah saham akhirat. Jangan buat ASN. Itu amanah saham neraka. Ni bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan serkah untuk 1 ringgit. Antara berbuka tadi. Badan Ramadan beli berapa ringgit tuan? 30 ringgit tu! Nak jadi tahi tu. Betul dah tuan? Badan Ramadan tuan-tuan balik beli untuk keluarga tuam tadi tu. 30 ringgit. Nak jadi tahi. Untung ke? Pahala ke punya tuan-tuan? Nak bersuah nafsu? Tapi kalau selekah mesti surah, confirm. Tak mabuklah Ramadhan ni satu sunat, menyamai satu? Fardu. Selekah sunat tak? Haa, menyamai satu fardu, yo. Satu fardu buat apa? Tujuh puluh. Ha -ha. Ni, tuan, tuan banyak duit ni. Banyak duit. Kan? Seringgit, seringgit. Hadirin dajah, tuan-tuan. Lima kupang tu genggam, mak sakam ni. Masuk ke rumah. Pum, ni, Lima kupang nak kucing tu. Eh yo, beli rokok 50 ringgit. 10 yo. Yang menjahannamkan kesihatan. Ini pahala di akhirat, syurga di akhirat. Rokok boleh beli nak jahanamkan kesihatan. Sedekah 1 ringgit, 5 ringgit, ha, lima kupang. Adik dajet duit siling 565 yang 5 5 sen yang <tion> masuk dalam tabung. Tapi saya, kuliah-kuliah muslimat, muslimat dia kuat berderma. Mana-mana pun saya tengok. Kuliah-kuliah -kul muslimat saya, kalau sebut derma ni, dia cukup kuat berderma. Kau lelaki ni fikir, fikir, oku nak beli. Minyak motor nak taruh. Ha, dia fikir banyak orang. Orang lelaki ni, sebab tu saya tengok, orang lelaki dia disemelit sedekah sikit. Semelit tu semelit. Macam berat keluar tengah, tengah, tengah. keluar. Haa. Ya. <laughs> nak bagi sedekah ke tidak bagi sedekah ke tidak Haa. tengok pula member pula bagi 10 ringgit malu rasanya dia pun bagi tapi kan ikhlas pun tengok member aja member kata kedekut betul cik mat Dia tak nak orang kata gitu nah tukar cakap samanya kedekut juga tukar cakap pun ya Allah muslimat hebat derma ni mana-mana kutipan sekolah aku saya buat kutipan apa madrasah saya buat muslimat hebat dia kadang-kadang kalau beli dia punya gelang pun nak, di, nak diwakafkan. Itu oh, hebat masyarakat. Tentuan tuan Kelari jemaat tu. Bila tukang yang ron botong tu. Berdiri lama puak ni. Nak bagi berapa? Cukup. Apa yang bagi? Lama kau tu berdiri dengan tong dengan. Rupa bagi RM1. Itu hmm. rupanya. Tuan. Saya nak menceritakan ayat tadi. Orang yang tak ada iman, tak ada istiqamah. Bagaimana kedudukan dia? Tak ada berita yang menggembirakan dia. Tak ada. Malaikat datang dengan ganasnya. dengan ha? La ya'asunullah ma'amarahum. Ha? Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayuh ladhi na'manuku na anfusakum wa ahlikum nara. Wa kuduhan nas wal hijarah. Alayha malaikatun ha? ghilazun syidadun la ya'asun. Malaikat ni dia keras, dia kasar, dia bengis. Ah, nak cabut nyawa tuan-tuan tapi orang beriman, orang ada orang ada takwa, orang ada istiqamah, Malaikat datang pujuk bagi salam dengan lembut bagi tahu jangan takut, Malaikat bagi, bagi tahu syurga engkau. Allah! Itu yang ditengok, ah, ha? langit tuan-tuan terbuka dengan tak terbelalak matanya. Kita pula Imam Bilal pula datang tengok roh dah berjalan daripada kaki membawa ke perpusat dia dada dah, dah berombak kan iman pun jemat ah jemat belum mati ni ni contohlah kan tuan haji Muhammad. sebutlah kalimat la ilaha illallah ah ha, dia cakap la ilaha il Allah tuhan. Payah nak cari akhir zaman orang yang mati boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah dakhala al jannah. Terkinkanlah ajar orang mati di kalangan kamu. Kalimah la ilaha illallah. Kalau dia boleh menyebut surgalah dia. Ah. Ha. Payah jemat cakap boleh boleh didam kau. Rasa-rasa aku okey cakap Ustaz Malik tu rasa ok aku rasa mati macam tu. Saya <laughs> boleh kan, tuan. Dia akan beli dia idam. Usah bangunkan iman, usah bangunkan akidah, usah bersihkan hati, bersihkan nafsu. Takwa kita menyerlah. akan mengeluarkan istiqom, istiqomah doh. Bagullah mati kita. Allah, cantik mati di tuannya. Baik sidang hadirin yang dirahmati Allah. Nak jimatkan masa, masa berjalan juga mata tuan makin nak pejam. Jadi saya buat kesimpulan, mari kita dengar hadis Rasulullah ni. Ha hadis Rasulullah kata apa istaqimukum qad sabat qad sabaktum saikan baidan wa in akhastum bi yaminan aw shimalan faqad dalaltum dalalan baida istiqamahlah kamu kata nabi ya sesungguhnya ya kamu telah kamu telah berjalan okey kamu dah berjalan terlalu jauh mana kita hidup dah dah lama di dunia tu ya? nabi kata istiqamahlah kata nabi Okey, sudah lama kamu berjalan di alam keduniaan ini. Ikut umur kamu lah. Kamu dah melihat ke kanan, kamu dah melihat ke kiri. Kanan adalah kebenaran, kiri adalah kebatilan. Kanan adalah ya, hak. Kiri adalah sesat. Kanan adalah syurga, kiri adalah neraka. Kanan adalah bulan, kiri adalah racing Yok, buat keputusan lu. Sudah lama kamu berjalan haa. -ha. Lebahlah kan, tuan-tuan. Nabi kata istiqamah Udah lama kamu berjalan. Udah menampak ke kanan ke kiri. Kanan tu surga. Kiri tu neraka. Kanan tu hak. Kiri tu batil. Kanan tu Islam. Kiri tu jahiliah. Kanan tu iman. Kiri tu kufur. Kanan tu bulan. Kiri tu dacing. Yo. Ambillah keputusan. Jangan sampai kamu sesat. Kata Allah. Dalam perjalanan hidup kamu sesat yang jauh-jauh. Kata Allah. Nampak tak tuan? Nampak? Ah, ha. Kalau jalan lama, you tak nampak jika bulan ni, berat ni. Masih kekir dengan dacing ni. Umur tinggal hujung tanduk lagi tuan. Mana istiqamah dia dalam menegakkan kebenaran? Mana istiqamah kamu dalam jemaah yang Islam dengan yang batil? Mana istiqamah kamu dalam memperjuangkan eh, Islam atau jahiliah? Kamu nak ada juga lagi? Dah lama berjalan dah Tuhan. Tuan, tuan tu Haji berapa umur tu, <laughs> <laughs> Tuan Haji? 70. Ni Tuan Haji kita lah. Ha. Ni Nabi kata kita dah lama berjalan. Saya dah berjalan lama Tuhan. Umur saya dah tu 57 Tuan. Dah lama dah saya berjalan. Saya nampak dah belah kanan. Saya nampak dah belah kiri. Eh nampak tak? Dek berapa umur? 18. 20. 20. Nampak dah kanan? Nampak dah nampak dah surga, nampak dah neraka, nampak dah yahak, nampak yang batil, nampak dah ustaz, mana mahawi, nampak dah? Nampak. Nampak dah bulan, perjuangan dia, nampak dah perjuangan dacing, nampak dah? Stay mana? Stay istiqamah dengan is Islam, perjuangan Islam ni. Jangan kamu sesat kata keter, Rasulullah. Dah lama perjalanan kamu, sampai berubah kepada kamu, kamu tak berubah lagi dacing kamu tu tinggahlah pacar dacing yang menyesatkan kamu membawa kamu kepada Allah Subhanahuwataala nampak tuan ni rasul sebut sayang tuan, tuan seorang ulama dan beberapa ulama dah berjalan lama dah tuan tak nampak perjuangan bulan perjuangan perjuangan apa batil yang dacing ini ustaz bayangkan tuan, tuan dah ada istiqomah dia tapi dia tak jaga istiqomah dia Akhir ditinggalkan perjuangan yang hak masuk perjuangan yang batil. Seperti Ustaz Nakai, Maulana Idris, ni rakarkan saya semua. Ah, ha? profesor apa lagi? Ah, ha? Mustofa Toyib. Semua dulu berjuang tak takut gerakkan kita perjuangan kita. Akhir ditinggalkan perjuangan itu. Masuk perjuangan yang batil yang sesat itu. Pasal apa? Dah lama berjalan tak nampak lagi ke yang hak yang batil. Tapi engkau nak dunia, engkau nak kehidupan senang di dunia, silalah mengambil jalan yang batil itu. Terus jalah. Nak syarga kena larang ke? Amat rugilah kalau saya umur 57 ni. Kalau saya masih dalam perjuangan yang tidak istiqomah kepada kebenaran. Seperti perjuangan yang ada pada hari ni. Seperti perjuangan bulan. Parti bulan. Logonya bulan. Sebab bulan ni dia tak pernah tipu tuan. 15 hari bulan dia clear. Perjuangan bulan dia tak pernah tipu tuan. Tapi kalau dacin dia tipu. Kejap kilo. Kerja tak cukup kilo. Kerja cukup hati. Kerja cukup hati. Ha, nampak. Kau ibu kalau pujungan bulan ni istimewa orang tuan, tuan. Betul tak? Kau ibu kalau mengandung, uh, Nes kata Cik Puan berapa bulan. Betul tak? Tak ada nak kata uh, kau ibu uh, berapa kilo. <laughs> berapa kilo kau ibu mengandung? Tak ada. Disebut berapa bulan ha nampak. Cerita bulan je. Allahuakbar. Nah Begitulah juga, tuan. Ha? Kalau orang tanya, uh, macam ni asyaf sekarang? Allah, belum cukup bulan lagi. Belum, gaj belum gaji ke tak? Uh, belum lagi dacing, kilu belum lagi nombor. Tak ada. Istimewa perjuangan bulan ni. Sebab perjuangan bulan dia, dia tak pernah batal dia. Uh, nampak tentuannya. Eh? Betul tuan? Haa? Huh? tentu tak bersama dalam perjuangan ini amat malang amat rugilah nak auzubillah. Ya, kalau ada ustaz meninggalkan perjuangan ini amat rugi amat eh, selakalah dia kalau meninggalkan perjuangan ini. Saya pernah tanya Tok Mufti Perak ni kan Tok Mufti kenapa kalau time tengok bulan menentukan raya ni nak tak nampak nampak kan berapa tempat tengok anak bulan tuan dulu teluk kemang aja. Ini Menara Malaysia, Allah pun semua kan. Semua tempat-tempat tinggi. Oh, semua. Tengok bulan saya. Ha, ah, nampak? Lepas tu, guna teropong belak tu. Tengok anak bulan ni. Tak nampak-nampak juga. Saya cakap, Dato' Mufti kena apa? Tak nampak. Sedangkan bukalah mendung ke apa ke nak. Tak tahulah ustaz dia ketinggalan. Saya jawab, pasal Dato' Mufti tak sokong perjuangan bulan. Sebab tu lah, Allah tak nampak nampakkan Dato' anak bulan tu ni. Oh, antar sindi anak itu putih perak. <laughs> nampak tuan? 30 tempat tengok anak bulan tak nampak rabun putih-putih ni. Tengok anak bulan. Bukan dengan mata tuan. Dengan, bukan dengan mata. Dengan teruk. teruk pun, kecil besar kecil-besar. Takkan tak nampak. Thailand tentu ada satu tempat yang dia tengok anak bulan. Nampak bulan tu. <laughs> Sebab kodi-kodi Thailand semua menyokong parti bulan. Walaupun dia tak berjuang dasar, macam perjuangan logo bulan kat sana. Tapi dasar perjuangannya macam bulan. Juga. Ha. Sebab tu, satu tempat dia tengok pula, nampak tuan ha. Ini datuk Mufti pergi ke Teluk Kemang berpesta ke Teluk Kemang Lepas tu, dapat allowance. Tu allowance ya. Tuan kenapa kita puasa 30 hari Sedangkan zaman Rasulullah Puasa 30 hari ni hanya 2 kali Saja dalam semua hidup Rasulullah Kita manjang 30 hari Tanpa rajin dari Malaysia ni puasa ha. ha. Mudul tak pantai 31 Pasal apa? Dia gunakan hisap Sedangkan sunnahnya Nabi kata, yal hilal. Nabi kata nak tengok benda ni, tengok dengan mata kita anak bulan. Bukan kehisap. Hisap tidak sunnah. Kalaulah lah dah terhijab bulan tu dengan mendung dan sebagainya, barulah kita gunakan hisap. Berlantak-lantak hisap je lah. Yang pergi tengok anak bulan untuk to telur kemah tu, pesta yang mufti tu. Seperti nak dapatkan allowance dia. Dia 30 hari macam tu lah. Sebab tu kalau ibu, kalau ibu 30 hari, Tahu kita Malaysia ni kuasa 30 hari ah salah akan orang buat lemang ke ataupun aa, buat ketupat salah buat 30 hari tu lepas besok boleh buatlah ketupat lemang tu insyaallah kau tidak keraslah lemang tu ya itu kena kau ibu celaka putu mufti ni tak puas tak, tak tak raya lagi puas lagi kata 30 hari dah nah baik saya tutup lah tuan-tuan muka tuan-tuan makan nak malap jadi saya bagikan istiqamah ni. Istiqamah ni bagi dua ya. Eh? Yang besarnya. Istiqamah Zahiriah. Istiqamah Bautiniah. Okey. Baik. Istiqamah Leheriah dan Bautiniah. Saya rumuskan kepada enam. Dua ni saya pecahkan pula. Dua ni istiqamah Leheriah. Istiqamah Bautiniah. Saya pecahkan kepada enam. Pertama ialah istiqamah. Ya, iman dan akidah. Pertama. Istiqamah iman dan aqidah. Yang kedua, Istiqamah sunnah dan syariah. Yang kedua, Istiqamah sunnah dan syariah. Yang ketiga, ya Istiqamah ibadah kepada Allah. Istiqamah ibadah kepada Allah. Ya. Ibadah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Istiqamah. Ya. Yang kelima, ya istiqamah, ya memelihara anggota yang tujuh ini daripada melakukan dosa dan maksiat. Yang, ke, yang, ya? yang keenam ya, iaitu ha, memelihara anggota kita yang tujuh mata, tangan, kaki ini daripada melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ha, apa semua tadi? Eh hey. Ada empat, ada lima, ada enam ni. Tolong apa? Saya ulang balik tuan. Ya. Ulang balik. Okay. Pertama, istiqamah iman dan akidah. Itu pertama. Yang kedua, istiqamah sunnah dan syariah. Dua. Okay. Yang ketiga, istiqamah ya, kebenaran. Memperjuangkan Kebenaran. Istiqomah menegakkan kebenaran. Tiga. Yang keempat, istiqomah ibadah namanya. Yang kelima, istiqomah memelihara anggota yang tujuh daripada melakukan dosa maksiat kepada Allah. Yang ke? Yang keenam, istiqomah perjuangan. Yang keenam, istiqomah, istiqomah perjuangan. Nah, cuba tengok tuan-tuan. Berdiri lurus ketidak-tidak tuan dalam perkara ini. Akidah tuan iman tuan Berdiri lurus ketidak tuan-tuan eh, eh, eh, mengamalkan sunnah dan syariat ini. Berdiri lurus ketidak tuan-tuan mengamalkan eh, eh, memperjuangkan kebenaran, mempertahankan kebenaran ini. Istiqamah kerana tidak tuan-tuan, berdiri lurus ke tidak tuan-tuan dalam mengerjakan ibadat tuan-tuan kepada Allah. Berdiri lurus ke tidak tuan -tuan, antar tuan-tuan dalam memelihara anggota kita ini daripada melakukan masyarakat dosa kepada Allah. Dan yang seterusnya, berdiri lurus ke tidak kita memperjuangkan kebenaran ini. Perjuangan kita. Dengan parti kita ini, lurus tak kita berjuang. Ke diuji uji orang tak tahan, cabut. Tuk-tuk guru yang mengasaskan perjuangan ini tuan-tuan. Semua gugur Syahid mereka Mereka tak berganyak dalam memperjuangkan kebenaran ini Logonya logo bulan Nampak ada, tuan, tuan Ada tuk-tuk go kita yang mengasaskan perjuangan ini Dan meruskan perjuangan ini ditukar Parti uh, dacing kan? Kerana kerana kutung keuntungan projek dan sebagainya Ada Tak ada Mati mereka Mereka tak nampak hasil pun tuan Hasil yang kita nampak Kita dapat empat negeri baru ni Lima negeri kena rampas satu Nah, hasilnya orang, -orang kemudian yang dapat Tok Guru yang mengasaskan perjuangannya apa kita nampak tuan tak tak satu calon kita tu dekat perak dulu tu satu calon Tok Guru yang mengasaskan perjuangan kebenaran ini, mereka mati syahid di sisi Allah Ta'ala sebab saya kata syahid selagi mana dia tidak berganjak dalam perjuangan kebenaran ya istiqamah dalam perjuangan ni dia syahid di sisi Allah dia walaupun tak kena tembak pada badannya tak kena peluru pada badannya pesa istikam je. Nah, tak berganjak dia orang tuan, tuan. Kita sikit uji loncat tanda loncat. loncat Loncat loncatan nak ke tu ada istikam kena sana kain apa jadinya. Mana deri perbezaan semua rakan, rakan saya dulu. Kalau ceramah dulu bergasap, teruk teruk akhir pongkong ha, to dijilat belas orang. Amat ah, rugilah kan. macam tak ada istikam istiqamah dalam perjuangan dia. Baik Cukuplah nak sekat dulu. Ha, memadalah tajuk tadi apa tajuknya? istiqamah dalam Islam. Saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya istiqamah nak capai macam mana? Eh istiqamah nak capai macam mana? Hasilkan takwa tu, tu loponya. Ha oh, dah banyak bercakap melengung. Melengung lama dia. Banyak betul saya cakap. Ustaz sobuat kesimpulan macam mana punya? Tak istiqamah daripada takwa tu. Jaya jayakan takwa ni insya Baik takwa ni jalan mana? Eh tak di dalam mana kita capai? Bersihkan hati, bersihkan nafsu. Weh letih betul, betul cakap dengan Murin. Cukuplah sekak tu tuan-tuan. Itulah saja yang kemampuan saya menyampaikan sampai cerahlah dekat 48 eh insya-Allah kan. Memang saya rajatkan sampai nak cerah ni sebab apa? Kalau saya berhenti awal, kat tuan, tuan balik tidur balik. Konfem hilang riah hat kan tuan, tuan tidur kan. Ah ha, gitu. Jadi saja saya tengok cerah tak cerah lagi mata tuan-tuan, pula nampak tak tak malap, malam ah, itu yang senang tu tu saya lajak, saya lajak lagi kan lepas tu nampak seorang tidur, saya gerak, dia tidur balik ah, dia macam tu lah <laughs> itu cara saya lah saya banyak guru saya jadi dia ngajar saya macam mana cara menggerakkan murid jangan biarkan dia seorang tu tidur, nanti dia sayang, dia tak dapat apa pun nanti Tu cara saya gerak macam tu lah lepas tu tidur balik, nanti ketawa tidur balik, senyum Tidur balik dengan celupanya. Kan? Kau ibu bagus, kau ibu. Kau ibu dia jangan mengantuk. Kalau dia nampak, saya nampak dia mengantuk, oh, dia rasa malu betul. Kau muslimin daripada saya dia. Tak malu langsung. Terima kasih banyaklah di atas tuan-tuan menghadirkan diri pada pagi ini dan nampak mata tuan-tuan makin cerah, makin tak tak tidur. Alhamdulillah lah. Tadi ni sahur ni, berat tadi ni. Kan? Tapi dengan cara saya menggerakkan tuan-tuan, Alhamdulillah tak ada siapa yang tidur nampak lah. Eh? Terima kasih banyaklah kerjasama tuan-tuan itu dan mudah-mudahan uh, mencapai lah matlamat tajuk saya bincang ini iaitu istiqamah. Istiqamah. Mudah mudah-mudahan saya ada istiqamah dan tuan-tuan juga ada istiqamah mudah mudah-mudahan. Maka di atas penyampaian tadi tuan-tuan ya tuan-tuan dengar kalau itu yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang uh, salah silap dalam penyampaian tadi itu kekurangan saya kelamaan saya lah. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga di atas penyampaian tadi anda kirim menyentuh peribadi tuan, tuan, perasaan tuan. -tuan minta ampun, minta maaf lah saya tidak sengaja buat begitu insyaAllah, dan saya nak memaklumkan kepada tuan, -tuan anak saya, Mama Anif anak yang bongsu saya ni awal tahun ni insyaAllah nak berangkat ke Madinah, jadi kalau ada tuan, -tuan nak mengeluarkan zakat anak saya ni berhaklah untuk mendapat zakat, dia termasuk antara asnaf yang asnab yang lapat lah, ha, gitu jadi kalau ada tuan, -tuan nak, nak memberikan zakat kepada anak saya ini anak yang bongsu anak saya. Alhamdulillah. Rata-rata uh, di Kuala Lumpur ni. Sudah menjadi ulama' Ustaz Abdul Mahimin. Ustaz Anas. Tentu tak panggil. Eh? Tentu panggil anak saya. Yang mata kata sekarang ni. Uh, yang telah memberi kuliah dan beri tazkira. InsyaAllah. Saya empat orang anak. Uh, lima orang anak. Lima-lima. Yang bongsu ni mudah mudahanlah Dia daripada sekolah Ma'at Tarbiah Derang Kedah. Anak yang bongsu ni. Dan nah, anak-anak saya yang empat-empat yang sebelum ni pun semua dia berada sana. Semua daripada Mahat Tarbiah Islamiyah Derang Kedah. Iaitu pondok yang diasaskan oleh Tuan Guru almarhum marhum Ustaz Ni'amad Yu. Ustaz Ni'amad Yusuf. Anak saya yang bungsu pun daripada sanalah. Alhamdulillah, pencapaian anak saya tak pernah jatuh pelajaran pelajarannya nombor satu. Dia daripada Senawi 1 sampai Senawi 6 sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi, dia send Atta ke Madinah sebab negeri-negeri lain macam anak-anak saya di Syria kebanyakan sekarang. Syria bergolak. Begitu juga di Mesir dan beberapa negeri yang lain. Jadi kebimbangan nanti kalau saya hantar anak sana yang sejak nanti dia balik-balik. Di Madinah, Mekah ni nampaknya masih lagi selamat. Jadi saya pun berhubungan dengan Syekh Muhammad Abdul Qadim Ndili, guru saya tu di Mekah ni. Saya tanya tempat yang sesuai di Mekah ke di Madinah untuk anak bongsu saya ni. Beliau menjawab, elok di Madinah lah. Jadi insyaAllah lah akhir tahun ni, awal tahun ni, Persiapan-persiapan uh, perlu dibuat Untuk hmm. anak saya Pergi saja pun dah mesti ada RM5,000 Sebab dia tambang pergi balik First Dia macam tu Nanti kalau apa-apa hal -apa berlaku Dia boleh Tiket balik tu Dia boleh gunakan balik ha, ya. Jadi Perlukan RM5,000 Itu pendahuluan lah uh, Pendaftaran di sana tu Warma'alam lagi lah ada pocket dan sebagainya Biasa anak-anak saya yang lalu RM7,000 uh, tu dah tetap lah Untuk seorang anak yang pergi First ini, ini. Uh, Jadi memerlukan dana Memukur angan yang besar jadi tentulah duit poket tentulah untuk anak saya tu. jadi sempena bulan Ramadan ni zakat ni fitrah ni atau zakat-zakat yang lain tentuan bilah beri kepada anak saya untuk mudah-mudahan sedekah apa tu, zakat tentuan di makbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah pengumuman tadi insyaallah insyaallah maka dengan itu kita tutup dengan tasbih kifarah dengan suratul At-Asr Subhanak Allahumma bi'amdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahi wal'as inal insana la fi khus amanu wa 'amalu s-salihat wa wa tawassalu subhanahu wa ta'ala salamun wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allah akbar